31. Istoria culturii și civilizației 6 roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 293. Citesc nota 1. Gilimele. Planetele domină toate lucrurile create, hotărăsc și o soarta tuturor muritorilor și oricine dorește își poate cunoaște, după cursul Natura și influența lor specifică, soarta, închid ghilimele, scrie Bernard Silvestris în Experimentarius. Astfel, astrologia contaminează mai întâi domeniul cosmologiei. Încheiat notă 1. Cu Ugs de Saint Victor, în paranteză .1114, închid paranteza, ghilimele, noul Augustin, închid cum îl numeau contemporanii, autorul operei despre metodă și despre știință, natura este interpretată în termeni alegorici. În paranteză, ghilimele, apele cerești, închid de pildă, sunt identificate de el cu caritatea divină. Închid paranteza, vezi nota 2. Citesc nota 2. Ugs de Saint Victor distinge trei ordine de opere cele ale lui Dumnezeu, cele ale naturii și cele ale meșterului priceput. Ghilimele Opera lui Dumnezeu constă în a fi creat ceea ce înainte nu exista. Opera naturii constă în a conduce în stare de act ceea ce era încă în stare potențială. Opera omului este de a împreuna elementele diverse și de a le separa pe cele unite între ele. Închid ghilimele, în paranteză, eruditionis didascalice. Închid paranteza. Această interesantă distinție este un prim pas în direcția desacralizării naturii. Încheiat notă 2. Pentru teologul, filozoful, poetul și alchimistul Alain de Lille în paranteză circa 1128, circa 1202, închid paranteza, doctor universalis, închid ghilimele, profesor al Universității din Paris, autor și al unor tratate de știință ale naturii, în paranteză, liber de Planctu, nature, poemul anticlaudianus, închid paranteza, ordina, frumusețea și... Mărăția naturii îi amintesc omului, microcosm, reflectând universul în datoririle sale morale. Pentru el teologia și cercetarea naturii sunt două lucruri diferite, dar nu contrarii. Una se bazează pe credință, cealaltă pe rațiune. Prima scrie el, ghilimele, crede pentru a cunoaște, închid ghilimele. A doua, ghilimele, cunoaște pentru a crede, închid ghilimele. În fața teologiei știința supremă, cunoașterea științifică își păstrează întreaga demnitate. Gândirea cosmologică a secolului al XIII-lea este dominată de concepțiile și explicațiile aristotelice asupra structurii reale a Universului. Cosmologia lui Aristotel avea multe trăsături comune cu cea a lui Platon, în paranteză din Timaios, închid paranteza, precum și cu cele ale astronomilor Eudoxos și Calipos. În cosmologia lui Aristotel, în centrul Universului, se află Pământul, sferic și învăluit de o serie de sfere concentrice. Primele trei sunt cele ale celorlalte trei elemente, în paranteză apa, aerul, focul, închid paranteza. Ultima este învăluită de șapte sfere cristaline în care sunt fixate șapte planete, în paranteză, în succesiune, Luna, Mercur, Venus, Soarele, Marte, Jupiter și Saturn, închid paranteza. Dincolo de ultima, firmamentul cu stele fixe, sferă considerată de Aristotel ca agentul motor primordial, în paranteză primum movens, închid paranteza, cerul în mișcare permanentă, mișcarea pe care o comunică mecanic fiecarea din sferele sistemului inferior. Corpurile din sfera lunei și următoarele sunt compuse dintr-un al cincilea element, ghilimele a cincea esență, închid ghilimele, de natură subtilă, eterică, antrenată într-o mișcare circulară uniformă și continuând la infinit. Pentru a evita o interferență a acestor mișcări imprimate de primum movens, Fiecarei sfere, Aristotel interpunea între sferele planetelor sfere compensatoare, rotindu-se pe aceeași axă și cu aceeași viteză a sferei precedente, dar în sens invers. Gilmele, în acest fel, cele 56 de sfere din care este compus Universul asigurau perpetuitatea mișcării și imposibilitatea vidului, fiecare sferă aderând cu cea imediat învecinată. Un sistem astfel conceput se potrivea perfect cu principiile fizicii lui Aristotel, pentru care lumea supralunară este sediul chintesenței, element incoruptibil și negenerabil și prin urmare perfect. Închid ghilimele în paranteză, gâmare punct, gâmare punct, garfagnini, închid paranteza, vezi note 1. Citesc note 1. Cele opt sfere principale din sistemul aristotelic, în paranteză, al celor șapte planete plus cea a stelelor fixe, închid paranteza, au devenit 9 la alți astronomi ai secolului XIII, prin adăugarea sferei a celui primum movens și chiar zece cu empireul originar și mobil. În paranteză, ca de exemplu în sistemul cosmologic al lui Dante, închid paranteza, sediul lui Dumnezeu și al spiritelor fericiților. Încheiat notă 1. Modelul cosmologic al lui Aristotel explica anumite fenomene, dar nu putea explica altele, în paranteză de exemplu, distanța diferită a planetelor de Pământ, faptul că eclipsele nu erau uniforme, etc., închid paranteza. Astfel că, în secolul II era noastră, teoria lui Ptolemeu, care o prelua și o perfecționa pe cea formulată de Hiparcos în secolul II înaintea ere noastră, înlocuiește sistemul de sfere concentrice cu o serie de cercuri, de traiectorii, de circunferințe, prin care puteau fi explicate neregularitățile mișcării aștrilor. Conform teoriei Ptolemeice, fiecare planetă se mișcă pe o circunferință, în paranteză epiciclu, închid paranteza, al cărei centru se află situat pe o altă circumferință în paranteză deferenta, închid paranteza, aceasta având în centrul ei nu Pământul, ci un punct mobil care se rotește circular în jurul Pământului. Pe Ptolemeu îl preocupa exactitatea calculului mișcărilor pe aceste circunferințe mai mult decât calculul dispoziției orbitelor descrise de corpurile cerești. Unii dintre studioșii secolului al XIII-lea au preferat sistemul ghilimele fizic, închid ghilimele aristotelic, în timp ce astronomii și astrologii de profesiune au optat pentru modelul ghilimele matematic, închid ghilimele al lui Ptolemeu. Astfel, în De naturis Ererum, Alexander Neckham, situându-se pe o poziție tradiționalistă, consideră teoria epiciclilor ca o ipoteză geometrico matematică ce nu era incompatibilă cu interpretarea ghilimele fizică, închid ghilimele, deci concretă, a universului aristotelician. În schimb, școala din Oxford este net anti-aristotelică. În acest sens, Robert Grostest elaborează în paranteză în opera sa de luce seu de incoatione, Formarum, închid paranteza, o teorie cosmologică originală despre corporalitatea luminii, înțelasă ca materie primară universală, ghilimele. Lumina este prima formă a materiei create mai întâi, multiplicându-se în toate sensurile la infinit și extinzându-se în aceeași măsură peste tot, închid ghilimele. Punctul luminos creat de Dumnezeu la începutul începuturilor, răspândindu-se în virtutea propriei sale naturi, a dat naștere succesiunii de sfere, cele incoruptibile și cele ale elementelor. Grostest se îndepărtează de Aristotel și când susține diversitatea de natură dintre sfere și stele, pe ultimele neconsiderându-le a fi de natura focului, deci nefiind elementare. Gilimele. tot ceea ce este colorat este amestecat. Stelele sunt corpuri colorate, prin urmare stelele sunt corpuri mixte. Închid ghilimele, în paranteză, de generatio stellarum. Închid paranteza. Asemenea maestrului său, Roger Bacon, critică doctrina aristotelică, afirmând existența originară a unei materii comune, anterioară elementelor, materie care a dat elementelor posibilitatea de a se diferenția, permițând apoi și o ulterioară diferențiere a genurilor și speciilor. Discuția purtată de Bacon cu acuitate și o inteligență, exprimându-se în ton polemic, se extinde asupra numeroase alte probleme, în care susține necesitatea absolută a observației directe, integrată cu calculele ce se impun studiului refracției razelor luminoase, refracție care, ghilimele, determină formarea de unghiuri și linii ce se. Compun în complexe structuri geometrice de care depind efectele întâlnite în lumea terestră, ca de pildă fluxul și refluxul mareelor, închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Din potrivă, Albert cel Mare rămâne adeptul lui Aristotel când afirmă că stelele sunt compuse din quintesență și sunt identice, ca gen sferelor de care se diferențiază însă ca specie datorită deosebirii de rare fiere și de condensare a materiei. Toma din Achino este de asemenea un adept al lui Aristotel, ale cărui afirmații le aprofundează și le îmbogățește cu noi argumente asupra teoriei materiei ca potență a generării lucrurilor sublunare, a compoziției corpurilor mixte, în paranteză, și a condițiilor în care aceasta se efectuează, închid paranteza, a naturii și mișcării corpurilor cerești, etc. În cadrul dezbaterilor purtate în cursul secolului al XIII-lea asupra problemelor cosmologice apar și numele lui Bartolomeus, Anglicus, după care ghilimele apele cerești încât ghilimele există nu sub formă de vapor, ci de cristal ușor, ca un fel de eter, al lui Eristoro Arezzo, care explică corect universul aristotelic și cel ptolemeic. Corpurile cerești și influența lor asupra lumii sublunare, epiciclii, Deferentele, etc., al lui Brunetto Latini, a cărui imagine despre cosmos tradusă printr-o viziune poetică aproape deloc științifică o amintește pe cea a lui Alain de Lille. În fine, numele lui Dante, în paranteză adepta lui Toma din Achino, în divina comedie și, într-un mod mai clar, în convivio, închid paranteza, care acceptă ierarhia generală a sferelor propusă de Aristotel, dar separă sfera stelelor fixe de primum movens și, conform credinței catolice, adaugă o a zecea sferă empireul. În concluzie, trebuie să recunoaștem că în studiul structurii evoluției și legilor universului, aportul gânditorilor medievali, care oricum trebuia neapărat prezentat concludent fiind pentru concepțiile și structura mentală a timpului, a fost în fond minim. Dilemele. nu trebuie totuși să pierdem din vedere că elaborarea unei teorii cosmologice cu un caracter științific se va lovi încă mult timp de faptul că cele mai multe religii conțin o explicație revelată a formării soarelui, lunei, pământului, în scopul de a satisface face curiozitatea adepților lor și că orice modificare a dogmei în acest subiect va fi aspru combătută de fiecare stat, atâta timp cât puterea laică civilă va avea nevoie să-și sprijine autoritatea pe autoritatea bisericii. În cât vezi notă 1. Citesc notă 1. Artur Birembaut se scrie măbu audă în Histoire de la science. Sub direcția lui Maurice Domas, se scrie d-a-u-m-a-s, v d-mic, punct, bibliografia. Încheiat, notă 1. Astronomia și astrologia Paralel și în conexiune cu cosmologia s-a dezvoltat și știința astronomiei. Cele expuse mai sus permit să se întreba de raportul dintre aceste două domenii cu frecventele interrelații, imixtiuni, preocupări comune dar și concepțiile, aria de probleme, metodele de investigare, etc., ale fiecareia, prin care acestea își definesc și delimitează sferele proprii. Fapt este că, în timp ce teoriile cosmologice lasă un spațiu larg speculațiilor filozofice și, în continuare, acceptă și ingerința teologiei, în paranteză din care cauză teoriile caută... Fie să se acomodeze postulatelor credinței, fie să găsească o formulă de compromis, închid paranteza. Astronomia tinde chiar de la începuturile ei spre a-și căpăta un caracter științific mai ferm, centrându-și atenția concret și cât mai independent de gândirea religioasă sau metafizică asupra unor probleme specifice bine precizate, recurgând în mod consecvent la observația directă și la experiment, în care scop se va folosi de o serie de instrumente noi și mereu perfecționate. Totodată, astronomia urmărește spre deosebire de cosmologie să se definească nu numai ca știință teoretică, ci și să rezolve probleme de ordin practic. Până la fundamentarea de către Copernic a sistemului heliocentric, astronomia teoretică s-a referit des la contribuțiile gândirii cosmologice, repetându-le, confundându-le și însușindu -și le în Europa medievală, astronomia s-a definit ca atare distanțându-se de cosmologie. În paranteză, informațiile respective din compilațiile lui Beda și Isidor erau prea sumare și vagi, închid paranteza, datorită în primul rând traducerilor arabe, transpuse apoi în latină ale operelor astronomilor greci, comentariilor, tabelelor astronomice, compendiilor, tratatelor și compilațiilor învățaților arabi, precum și ale observațiilor personale ale acestora începute în secolul al IX-lea, notă 1 și efectuate în observatoarele astronomice din Cairo, Isfahan și Bagdad, apoi la Granada și Toledo. Citesc nota 1. Când astronomul Masa Alah, se scrie A.S.A. apostrof Ah, în paranteză, 770-815 închid paranteza, evreu de origine, compilează un tratat despre astrolabul plan, instrument utilizat în Occident până în secolul 17. În același secol, al al alcătuiește tabele astronomice, iar al Fargani, un manual de astronomie, în paranteză, tradus în secolul XII în latină cu titlul Elementa Astronomie, închid paranteza, care va da un mare impuls studiilor astronomice din Occident, unde nu va fi înlocuit până în secolul 15. În acest timp, în jurul anului 820, apare în apus opera de Mundi Celestis Terestris Constituzione, în care autorul anonim demonstrează sfericitatea Pământului, discută ordinea planetelor și constituția sferei sublunare. În 825, irlandezul Dick se scrie Dick Will, explică în Demensura Orbis Tere diferite fenomene astronomice relatate de călători. Carabanus Maurus încearcă în De Universo să împace teoriile astronomice clasice cu învățăturile bisericii, iar Scotus Erugena, cum am văzut, heliocentrismul a patru planete. Încheiat notă 1. La observatorul din Cairo, în paranteză activ, între 1005-1171, astronomul Ibn Yunus, se scrie y 1 în paranteză 950-1009, compilează tabelele hachimite, se scrie h a k i m i t e care, ghilimele, conțin noi date relative la observațiile asupra eclipselor și conjuncțiilor, valori mai precise asupra oblicității eclipticii, longitudinii apogeului solar, paralaxei solare, Precesiei echinocțiilor etc. închid ghilimele. Tot la Cairo, Ibn Al haytham se scrie H -A -Y -H -A m, în paranteză 965 1038 închid paranteza. Ghilimele elaborează o teorie a refracției atmosferice, o teorie a percepției vizuale, descoperă aberația atmosferică, studiază anumite proprietăți ale luminii și culorilor și inventează camera obscură. Primul dintre studioșii orientali, el se interesează de natura fizică a corpurilor cerești, exprimă idei interesante asupra naturii cometelor, lunei, planetelor, precum și ideea potrivit cărea calea lactee ar fi compusă din stele. Tezele lui Ibn al-Haytham s-au răspândit în Europa. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Carlo Macagni, se scrie m a c a g -n -i, în Sciența e tehnica dale originii al Novecento, Volumul 1 roman, vom aredemic. bibliografia, încheiat notă 1. În Spania, un renumit compilator al unor tabele astronomice este Abu L se scrie L apostrof QA să m în paranteză 979, 1035, închid paranteza, în timp ce al zerkali se scrie Z R Q Lui, în paranteză 1029, 1087, închid paranteza, inventează un nou tip de astrolab plin și publică faimoasele tabele toledane, însoțite de o remarcabilă introducere trigonometrică la metoda urmată. Al Biruni, în paranteză 973-1048, închid paranteza, rezumă cunoștințele astronomice ale timpului în canonul masudic, în paranteză închinat califului al Masud, închid paranteza, și compilează tratate dedicate plenisferei și astrolabului. Avicena, în paranteză 980-1037, închid paranteza, scrie un compendiu al al-Majestei lui Ptolemeu, o sumă astronomică, un comentar la Deceloșii și Fizica lui Aristotel și efectuează observații astronomice servindu-se de un instrument altazimutul conceput și construit de el. Marele nume al astronomiei arabe este al Batani, în paranteză circa 850-929, închid paranteza, care stabilește valori noi și mai precise pentru oblicitatea eclipticii. Procesia anuală și anul tropic demonstrează posibilitatea eclipselor anulare ale Soarelui, extinde folosirea trigonometriei în domeniul astronomiei. Tratatul său de Scientia Stelea în care sunt consemnate aceste idei și observații personale, a rămas o operă de primordială autoritate în Occident până la sfârșitul secolului al XV-lea. Așa după cum este și Cartea Stelelor Fixe a astronomului persan Abd ar rahman as-Sufi, în paranteză 903-986, în care catalogul acestor stele întocmite de Ptolemeu este revăzut cu extremă atenție, cu toate datele sale, în timp ce harta cerească întocmită de acest astronom va fi depășită abia de atlasele cerești din secolul XVIII. Traduse în latină și cunoscute în Occident, aceste lucrări trezesc imediat un viu interes pentru astronomie. Astfel, în secolul XV, un abate din Reichenau compilează un tratat despre Astrolab, un altul, din Liege, scrie o operă asupra computului și inventează un instrument de calcul astronomic. Un al treilea, din Hirsau, compune un tratat de astronomie și construiește un model de sistem planetar rămas mult timp celebru și așa mai departe. În secolul XII în lumea arabă, dezvoltarea astronomiei continuă prin alcătuirea de noi tabele, mai extinse și mai precise, datorită progresului trigonometriei sferice și a perfecționării instrumentelor, în paranteză ca astrolabul și torcvetum, închid paranteza, precum și prin lucrări care aduc în discuție doctrina ptolemeică. Astfel, Ibn Ezra, se scrie Ezra în paranteză, circa 1090-1167, închid paranteza, scrie numai puțin de opt tratate astrologice, altele despre astrolab și calendar. Alcvarizmii, în paranteză mămic punct, 1139, închid paranteza, compune un voluminos tratat despre diviziunea sferelor, devenit curând foarte popular în Occident, în care reia doctrina... Sferelor materiale pentru a explica mișcările corpurilor cerești. Ibn Bagia, în paranteză circa 1105-1138, circa întreprinde o operă de revizie a sistemului ptolemeic. Renumita operă a lui Ptolemeu se situează acum în centrul preocupărilor astronomilor arabi. Marele Ibn Roșd, în paranteză 1126 1198, paranteza, compune un tratat asupra sferelor cerești și un compendiu al Almaget. Ibn Tufail, în paranteză circa 1100-1185, paranteza, comentator al meteorologicelor lui Aristotel îi sugerează discipolului său al bitrugii, Criticile la teoria planetară a Almagestei al Bitrugi compune o teoria planetarum încercând să explice mișcările cerești în contrast cu doctrina ptolemeică despre excentrice și epicicli, recurgând la teoria aristotelică a sferelor concentrice. Închid în paranteză idem. Închid paranteza. Traduse și difuzate odată cu cele anterioare, aceste opere stimulează activitatea astronomilor. În Anglia, de pildă, Roger de Hereford, se scrie h -R, -E -F -O r d autor al unor tratate de astrologie și cronologie și al tabelelor astronomice pentru meridianul local, scrie, în paranteză către 1180, închid paranteza, și o teorie a planetarum. Dar puternicul stimulent al gândirii astronomice din Occident îl va constitui în secolul XIII cunoașterea operelor științifice ale lui Aristotel. De asemenea, a faimoasei al majeste, a lui Ptolemeu. Vezi notă 1, a cărei versiune latină din arabă se datora celui mai cunoscut traducător de la Curtea Palernitană, a lui Frederic al II-lea Michael Scotus în paranteză 1180-1235. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 1. Cel mai vechi tratat de astronomie, cunoscut scris în secolul II era noastră, sub titlul Compendiu de Matematică. Schimbat apoi în cel de cel mai mare compendiu de astronomie, traducerea arabă datând din 827 transcrie titlul grecesc în paranteză magistre, egal, ghilimele, cel mai mare, închid ghilimele, subînțeles, ghilimele, tratat, închid ghilimele, închid paranteza, precedându-l de articolul arab al. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Conform fumare punct, Canobio Codeli se scrie c a n o b, -b i o cratima, c o d e i În sciența e tehnica. În paranteză cit punct Supra închid paranteza Dar după a mare punct, mare punct, crombaia, Prima traducere în limba latină După originalul grec a fost făcută Către 1160 în Sicilia A doua după versiunea arabă În 1175 la Toledo De către Gerardo da Cremona Cea a lui Michael Scotus Ar fi deci a treia Încheiat notă 2 Michael Scottus, poliglot, care folosea cu dezinvoltură limbile latină, arabă, greacă și ebraică, studiase matematica și fizică la universitățile din Paris și Oxford. Participase la activitatea grupului de traducători din Toledo, unde terminase traducerea operei lui Al-Bitrugi, în paranteză Al-Petragius, închid paranteza, de Sfera, de Animalibus, a lui Aristotel și comentariile lui Everose la opera aristotelică lucrări care vor avea un efect revoluționar asupra gândirii științifice europene. Refuzase un scaun episcopal în Irlanda, oferit de Henric al III al Angliei, și preferase să rămână la curtea lui Frederick II. Aici scrie lucrări bazate pe observația obiectivă a unor fenomene naturale, în paranteză, despre erupțiile vulcanice sau despre izvoarele de ape medicinale, închid paranteza. Ca astrolog oficial al împăratului scrie tratate de astrologie și de științe generale, care au continuat să fie folosite ca texte de școală până în secolul al XVI-lea. Liber introductorius, liber de particularibus, în paranteză, conținând și observații din domeniul științelor fizice și medicinei, închid paranteza, și fizionomia, care, sub multe aspecte, poate fi considerată printre primele studii de psihologie. Vezi note 1. Citesc note 1. În cântecul ultimului menestrel, Walter Scott descrie isprovile extraordinare pe care tradiția populară continuă să le atribuie, până și în secolul al XIX-lea astrologului ale cărui cărți de magie fusese rascunse în mănăstirea din Melrose. Încheiat notă 1 Sistemul Ptolemeic este expus și popularizat pentru întâia dată de către un autor european, de John din Hollywood, în paranteză cunoscut și sub numele tradus în italiană de Sacrobosco. Mă mic punct către 1250, închid paranteza, student al Universității din Oxford și profesor al Universității din Paris. Tractatus de Sfera Mundi va rămâne timp de patru secole, principalul tratat de astronomie elementară. După ce conciliile din Paris, în paranteză din 1210 și 1215, închid paranteza, au interzis lectura publică lecții în școli sau universități și privată a cărților lui Aristotel de filozofie a naturii. Sistemul ptolemeic, mai simplu și mai elegant, va rămâne timp de mai multe secole singurul model acceptat de astronomii occidentali. Ghilimele și singurul în stare se reprezinte în mod fidel mișcările planetare sub aspectul matematic, în timp ce cosmologia aristotelică, armonizată cu teologia creștină, va constitui substratul său filozofic. Închid ghilimele. În paranteză, fumare punct Canobio închid paranteza. Principalii reprezentanți ai astronomiei teoretice a secolului, ca și ai cosmologiei de altfel, au fost Robert Grostest și Roger Bacon. Operele lor aduc primele contribuții originale în gândirea astronomică europeană. Gross în De Generatione Stellarum, susține în opoziție cu Aristotel că aștrii sunt compuși din cele patru elemente terestre, în paranteză, pământ, aer, apă, foc, închid paranteza. În De Cometis et Causis Ipsarum, extinzând asupra fenomenelor cerești legile proprii fenomenelor de pe Pământ, formulează o interesantă teorie a cometelor. Acesta n-ar fi altceva decât ghilimele foc sublimat, închid ghilimele pe care o forță inerentă le atrage, asemenea magnetului, sustrăgându-l naturii terestre. Inspirate totodată de ideile astronomice ale lui Aristotel și Ptolemeu, sunt lucrările sale de sfera și de motu supercelestium.